Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 42. Другий день битви за Арборлон належав Андеру Елесиділу. То був день крові та болю, смерті та великої відваги. Всю ніч орди демонів продовжували переправляти побратимів через води Ріл-Сонгу, поодинці та групами. Уперше з часу їхнього відходу з заборони. Уся армія зібралась для удару, скупчившись біля підніжжя Каролану, від скелі до берега річки, простягнувшись на північ і південь. Їх було стільки, скільки сягало око. Величезна, жахлива, нескінченна армія. На світанку вони атакували. Ринули на стіни Елфіча, хвиля за хвилою, збожеволівши, звиваючись від ненависті. Вони йшли на висоту, дряпались на прямовисну скелю. Їм не заважав навіть град стріл. Демони йшли вперед, як хвиля, що погрожує накрити захисників. І поховає під собою. Але вона вперлась в Андера Елеседіла. Того дня принц нарешті став королем, яким був його батько. Той, який 50 років тому повів ельфів проти армії володаря Чорнокнижників. Зникли втома і розчарування. Зникли сумніви, що переслідували з часів Галі Скату. Принц знову повірив у себе і в рішучість тих, хто бився разом з ним. Це був історичний момент, центром якого був Андер. Навколо нього зібралась армія чотирьох рас. Бойові прапори майоріли на ранковому вітрі. Тут були срібні бойові орли і розлоги дуб ельфів, сіромалинові стрічки вільного корпусу і чорні коні Старої Гвардії. Тут летіла лісова зелень дворфів, розділена вигином Срібної ріки, і молот, з блакитними горами-близнюками кам'яних тролів з керштальта. Ніколи раніше ці чотири раси не об'єднувались заради спільної справи, не ставали на спільний захист і не служили спільному благу. Троллі, дворфи, ельфи і люди, вони стали разом проти зла давніх часів. І того чудесного дня... Андер-Ел-Сиділ став іскрою, що дала їм усім життям. Він був усюди одночасно. Від краю урвища до воріт Елфіча. Іноді верхи на коні, іноді пішки. Але завжди там, де найзапекліші бої. Він, виблискуючи кольчугою, високо підіймав посох Елкрі. Завжди стояв першим серед захисників. Куди б він не пішов, захисники гуртувались. Вони були завжди в меншості, завжди під тиском. Але ельфійський принц і його товариші по зброї відкидали нападників. Того дня Андер Елсиділ став чимось більшим. Він бився з такою люттю, що здавалось, ніщо не могло встояти проти нього. Раз за разом демони намагались збити його з ніг, швидко зрозумівши, що ця одна істота, Серце ельфійської оборони, раз по раз здавалось, що це їм вдасться. Демони закільцьовували Андера в рої розлючених чорних тіл, але принц щоразу виривався на волю, демонів щоразу відкидали назад. Це був день героїв, бо усі захисники Арборлону натхненні були відвагою ельфійського принца, з яким поруч стояв Евентин Елассиділ і хоробро бився. Присутність короля надихала ельфів. а ланон теж стояв поруч. Завжди на голову вище. Синій вогонь виривався з його пальців, летів усередину демонів. Двічі ті проривались крізь браму третього рівня, і двічі кам'яні тролі під командуванням Амантара відтісняли їх назад. Стіянц та бійці вільного корпусу відбили третій штурм контратакуючи з такою жорстокістю, що тварюки були вигнані аж до другого рівня, і на деякий час вони знову привласнили собі ті ворота. Ельфійська кінота та дворфи відбивали атаку за атакою вздовж краю Каролану, відкидаючи десятки демонів, які встигли піднятися на скелю і загрожували захисникам з флангу. Але саме Андер вів усіх. Саме він давав бійцям нові сили, коли здавалось, що більше не можна витримати. Він усіх згуртовував. Коли день нарешті скінчився і почала падати темрява, демони були змушені знову відступити, відкотитись назад у ліси, кричачи від люті та розчарування. Другий день захисники Арборлону тримали оборону. Зоряний час. Андера Елесиділи. А потім, здається, удача покинула захисників міста. З настанням ночі демони знову атакували, дочекавшись, поки зникне сонячне світло. Вони піднялись з лісів, щоб нарешті розгромити ельфійську оборону. Одним за одним вони гасили смолоскипи, запалені вздовж Ніжнього Ельфіча, з боєм пробиваючись до третіх воріт. Захисники готувались до штурму. Масивні кам'яні тролі блокували ворота, ельфи і солдати бились на вершині стін. Але натиск був сильним. Ворота не витримали, розлетілись на шматки. Туди одразу ж увірвались демони, пробиваючи собі шлях уперед. На висотах вони теж почали прориватись. Десятки чорних постатей прослизнули між рядами кавалерії, що патрулювала урвище, і безладно розбіглись в напрямку міста. Більше сотні рушили в напрямку садів життя, усвідомлюючи, що там стоїть те, що стільки років тримало їх у полоні. Там монстрів зустріла чорна варта, готова виконати наказ і до останнього захищати дерево. Розлючені демони атакували, але наштовхнулись на піки і були розбиті на шматки. На південному кінці Карулану Іншому загону демонів вдалося прокласти тунель під лінією гном'ячих пасток, розставлених уздовж розібраних другорядніх сходів, що вели на гору з Ріл сонгу, і таким чином піднятися на висоту. Обійшовши Чорну Варту та Сади Життя, вони прослизнули на схід, проповзли крізь тіні за лінію смолоскипів і увірвались до міста. Півдюжини поранених ельфів, які повертались з битви додому, були схоплені і вбиті. Могло загинути більше, якщо б не патруль дворфів, які погодились допомогти ельфам нести варту по периметру міста. Коли битва скінчилась, на ногах залишилось лише троє дворфів, проте жодного демона. На світанку висоти були очищені, а демони знову відкинуті назад. Але третій рівень було втрачено. Четвертий опинився під загрозою. Знову скупчились демони, знову лунали крики в ранковій тиші. Тварюки підіймались вгору, суцільною масою. За ніч вони виробили масивний дерев'яний таран, яким розбили ворота, а потім прорвались усередину. Троллі та ельфи швидко сформувались в щільну фалангу, в стіну списів і пік, які влітали у чорні фігури. Але демони не знали втоми і наступали на виснажених захисників, аж поки не відтіснили їх назад у фортецю п'ятого рівня. То був відчайдушний момент. Чотири з семи рівнів втрачено. Демони на півдорозі до вершини. Андер згуртував захисників. Разом з ними був Амантар та Керін, та солдати внутрішньої гвардії. Демони кинулись в атаку, б'ючи тараном по воротах. Але саме тоді, коли здавалось, що вони прорвуться, на стінах з'явився Аланон, піднявши свою зброю. Блакитне полум'я промчалось по усій довжині, широко розщепивши демонічний прорив, перетворивши таран на попіл. На мить приголомшені демони відступили». Весь ранок вони бились на п'ятому рівні, і о півдні демони прорвались. Дерево та залізо розлетілись на друзки, брама впала. То була пара людожерів, що вийшла вперед, і саме вони прорвались першими, розкидаючи захисників. Жменька кам'яних тролів спробувала їх зупинити, але ті відштовхнули тролів у бік, наче ті зроблені з паперу. Андер знову згуртував воїнів, закликаючи тих йти вперед. Але через зруйновану браму вже йшли демони, змітаючи захисників. Тоді кінь Евентіна Елесиділа загинув, коли ніс короля до безпечних воріт. Старий король впав, і демони це побачили. З виттям вони кинулись уперед і схопили б його. От тільки сті Янс. На їхньому шляху, виблискуючи мечем, з'явився прикордонник з залишком вільного корпусу. Позаду них на коліна ставав Евентін, приголомшений і закривавлений, але живий. Швидко Керін привів на допомогу королю внутрішню гвардію. Його винесли з бою. Солдати вільного корпусу протримались ще якусь мить. Потім їх теж відкинули. Демони йшли вперед, відштовхуючи ельфів, які намагались перегородити їм шлях. Очолювали штурм людожери, які увірвались в браму, давлячи усіх, хто опинявся в межах досяжності. Андер Елесиділ кинувся зупинити їх, високо піднявши посох Елкрі, закликаючи захисників міста стати поруч. Але ця хвиля була надто сильною. Амантар і Стіян боролись за своє життя біля стін рівня, не в змозі дістатись до принца. На одну жахливу мить він залишився один перед навалою демонів. Але лише на мить. З брами шостого двору Аланон свистом спустив Дейна. Не кажучи ні слова, він вихопив поводи танцюриста у здивованого крилатого вершника і стрибнув на велетенського Рокса. Наступної миті друїд уже летів униз, на крилах, а чорні шати розвівались, наче вітрила. Танцюрист закричав ще раз, а потім влетів у гущу демонів, які погрожували Андору. Рвучи, кіхті та дзьоби. З криком чорні постаті розбіглись, з пальців друїда вихлюпнувся синій вогонь. Рівень спалахнув синім полум'ям. Потім, покликавши до себе здивованого Андора, Друїд відлетів, останні захисники відступили та зачинились за воротами шостого пандуса в безпеці. Ще кілька секунд вогонь друїда палав, а потім згас. Розлючені демони кинулись навздогін, але на той час дворфи вже були готові. Лебідки і шківи почали обертатись, ланцюги натягувались. Ретельно прихована пастка бровворка ось-ось мала спрацювати. І ось вилетіли і без того ослаблені опори. Ланцюги вивільнули каміння. Здригнувшись, усе під шостим рівнем впало та розвалилось на частини. Демони зникли в хмарі уламків. Крики і плач наповнили повітря. Увесь низ зник з поля зору. Коли пил знову розвіявся, Елфіч перетворився на купу щебеню і розтрощених дерев'яних балок від воріт шостого пандуса вниз до четвертого. Тіла демонів лежали розкидані на схилі скелі, засипані камінням, бездихані. Ті, хто вижив, відступили до підніжжя, ухиляючись від валунів та уламків, що падали на них, і нарешті зникли в лісу. Того дня Демони більше не наступали. Страждаючи від ще однієї рани, а також від низки дрібніших порізів і подряпин, Евантін був перенесений з битви на вершині Елфіча в усамітнення маєтку. Вірний Гаїль був поруч, щоб подбати про нього, промити та перев'язати рани, допомогти королю лягти в ліжко. Вартували вірні Дардан і Ро. Король ельфів мав спати. Але не робив цього, бо не міг. Він лежав у своєму ліжку, розгублено вдивляючись у темні кути кімнати його охопив відчай. Незважаючи на всю допомогу, яку їм надавали, битва все одно програна. Весь захист не спрацював. Ще один день, можливо, два, і шоста та сьома брами Елфіча впадуть. Демони опиняться на вершині Каролану. І буде кінець. Захисники будуть швидко знищені. Захід буде втрачено. А ельфи розійдуться на всі чотири сторони світу. Він думав про наслідки. Вони пропікали його наскрізь. Якщо демони переможуть тут, це означатиме, що Евентін Елесиділ зазнав поразки. Він підвів не тільки народ, а й усі чотири землі, адже демони не зупиняться на Заході. І не тільки вони, він ще підведе предків, які ув'язнили демонів багато століть тому. Вони створили заборону, але доручили піклуватись про неї тим, хто прийшов після, покладаючись на своїх нащадків. Але вони забули про заборону протягом століть. У війнах Старого світу – у відродженні раз. Навіть обрані вважали її не більше, ніж далекою частиною історії, легендою, що належить до іншої епохи. Горло стиснулось. Якщо Арборлон паде, якщо захід буде втрачено, це буде його особиста поразка. Блакитні очі стали твердими від гнів. 82 роки він прожив. Більше п'ятдесяти з них був вождем народу. За цей час він багато чого досяг. І зараз це усе буде втрачено. Він подумав про Аріона, первістка, дитину, яка повинна була жити та продовжувати його справу, а також про Пінданона, старого товариша по зброї, вірного послідовника. Він подумав про ельфів, які загинули, захищаючи Саранданон і Арборлон. Смерті. І за що? Король розслабився. В надії знайти якусь тактику, яку можна застосувати, ресурси, які можна було б використати. Його розум був переповнений думками, а в глибині душі він відчував безнадію. Ельфів недостатньо. І ніколи не буде достатньо. Намацуючи відповіді на питання, які він сам собі поставив, король раптом згадав про Амберл. Думка про неї не лякала його, він різко піднявся на ліжку. У метушні останніх днів він зовсім забув про онуку, останню з обраних, про яку Аланон говорив, що вона єдина справжня надія. Що, з сумом запитав він себе, сталося з Амберл? Король знову ліг. І втупився крізь тінь від штор у темряву, що густішала за вікном. А Ланон казав, що Амберл жива і знаходиться зараз на диких землях. Але Евентін не вірив, що друїд знає правду. Ця думка гнітила його. Якщо вона мертва, то, напевно, може, йому не треба знати, вирішив король раптом. Так, було б краще не знати. Проте, можливо, це брехня. Йому треба дізнатися, що там з онукою. Евантіна наповнила гіркоте. Усе здавалось таким примарним. Сім'я, народ, країна. Усе, що він любив. Усе, що надавало сенс життю. У всьому цьому якась елементарна несправедливість, яку він не міг збагнути. Ні, можливо, щось більше, ніж несправедливість. Король заплющив очі. «Де Амберл? Він повинен знати. Він повинен знайти спосіб дістатись до неї, допомогти, якщо потрібно. Він повинен знайти спосіб повернути її до себе». Евантін зробив глибокий вдих, потім ще один. Все ще думаючи про Амберл, він поринув у сон. Він прокинувся, коли вже стемніло, і спочатку не був певен, що саме розбудило його. Розум усе ще був одурманений сном, думки розсіяні. Звук якийсь, крик. Король підвівся і втупився в темряву кімнати. Бліде місячне світло просочувалося крізь тканину опущених штор, ледь-ледь висвітлюючи лінії замкнених подвійних вікон. Ельф чекав, а потім почув інший звук. Приглушене хрюкання, швидке і здивоване, яке майже миттєво затихло. Воно долинуло десь з-за кімнати, з холу, де Дардан і Ро стояли на варті. Король повільно сів, вдивляючись у темряву, намагаючись почути ще щось. Але там була лише тиша, глибока і зловісна. Евентін сповз на ліжка і обережно опустив ногу на підлогу. Двері повільно відчинились. Світло від олійних ламп у коридорі пролилось в кімнату. Король завмер. Через отвір увійшов Менкс, згорблений, низько присівши, а очі вовкодава блищали, як у кота. Темна морда, заляпана кров'ю. Але найбільше короля налякали передні лапи, які в напівтемряві здавались пазурами демона. Менкс перейшов зі світла олійних ламп у тінь. І Евентін здивовано закліпав очима. В ту ж мить він був впевнений, що побачене – це частинка сна, що він лише уявив, що Менкс не Менкс, а щось інше. Вовкодав повільно наближався. Хвіст привітно вихляє. Евентін видихнув з полегшенням. Це лише Менкс. «Менкс, хлопчику!» – почав говорити він, і зупинився, побачивши червоні сліди, які пес залишив на підлозі позаду. А потім Менкс накинувся на горло, швидко і безшумно, широко роззявивши щелепи, потягнувшись до короля пазуристими лапами. Але Евентін був швидшим. Схопивши покривало з ліжка, він упіймав Менкса. Намотавши покривало на собаку, що прочався, Король закинув собаку на ліжко і кинувся до відчинених дверей. В одну мить він вибіг, закрив за собою двері і почув, як клацнула лямка. По тілу побіг під. Що сталося? У заціпанінні він відступив, ледь не перечепившись через мертве тіло Ро, яке лежало за півдюжини футів від нього з розірваним горлом. У голові Евентіна закрутилось. «Менкс? А чому Менкс?» І одразу ж король різко опам'ятався. Це не був його пес. Що б це не було, що не напало б в його спальні, це не Менкс, а лише щось схоже на нього. Заціпенілий король пішов коридором, шукаючи Дардана, і знайшов зі списом встромленим у серце. Двері спальні відчинились. Поле зору потрапило щось схоже на Менкса, але безперечно не він. У нестямі Евентін кинувся до дверей, смикуючи за ручки, але замки були закриті. Король обернувся, дивлячись як звір повільно наближається до нього з роззявленою червоною пащею. Страх пронизав короля, такий жахливий, що на мить повністю поглинув Евентіна. Він у пастці у власному будинку. Нікому йому допомогти, ні до кого звернутися. Він був один. А там, по коридору, йде монстр. Чиє дихання прорізає тишу? «Демон!» – подумав Евантін. «Демон, який прикидається Менксом! Вірним, старим Менксом!» Він згадав, як прокинувся після падіння Саранданону, і раптом здогадався то вже був зовсім не Менкс, а щось інше. Тоді здалося, що це ілюзія. Але ні, його пес був вже мертвим багато днів, можливо, навіть тижнів. А тоді дійшла жахлива правда. Його зустрічі з Аланоном, плани, які вони так старанно намагались тримати в таємниці, турбота про Амберл. Там був Менкс, або демон, який виглядав так як пес. Аланон попереджував про шпигуна. А цей шпигун був так само близький до них, як і вони один до одного. Старий король згадав часи, коли гладив цю сиву голову. І від цього побігли мурашки по шкірі. Демон був менш, ніж за дюжину футів від нього. Він ковзав по підлозі з роззявленою щелепою. В ту ж мить Евентім зрозумів. Він покійник. А потім щось сталося, щось настільки несподіване, що ельфійський король зрозумів. Він палає люттю, люттю на обман, який вчинили демони, люттю на смерті, які стались через цей обман, а найбільше люттю на безпорадність, яку він відчував зараз у пастці у власному домі. Він напружився. Поруч з поваленим Дарданом лежав короткий меч, і не відриваючи очей від демона, Евентін відійшов на кілька сантиметрів від дверей. От якби дотягнутися до зброї. Монстр несподівано кинувся на нього, подолавши простір, що їх розділяв, і кинувся на ельфійського короля. Евентін підняв руки, щоб захистити обличчя, і впав, несамовито б'ючись ногами. Зуби такі, хтів, впились в його передпліччя, але ногами вдалося відкинути монстра та відправити його в дальній куток кімнати. Король швидко перекотився, став на ноги, стрибнув через Дардана і схопив меча. І ось він обличчя до обличчя з нападником. Але з темного кутка кімнати, коли влетів Менкс, вийшов вже не пес. Демон змінювався навіть тоді, коли наближався, перетворюючись на худорляву чорну істоту, обтягнуту м'язами з гладеньким і безволосим тілом. Монстр наближався до нього на чотирьох лапах, які закінчувалися пазурями. Паща роззявлена, зуби виблискують. Отвора почала кружляти навколо короля, час від часу підіймаючись на задні лапи вимахуючи руками, як боксер, і шиплячи від ненависті. Міняйло. Подумав Евантін і нагнав на себе нову хвилю страху. Демон, який може стати ким завгодно, якщо захоче. Несподівано ворог кинувся на нього. Пазорі роздерли плече і бік. А король замахнувся на істоту мечем, проте запізно. Монстр пролетів повз нього і зник, перш ніж лезо досягло цілі. Демон ходив навколо повільно, неначе кіт. Король сказав собі, що має бути швидшим. Ще один випад Фінд. Монстр пролетів під мечем та розірвав м'язи лівої ноги. Біль, король впав на коліна, намагаючись втриматись. На мить зір туманиться. Потім знову проясняється. Король знову встав на ноги. Але Міняйло вже чекав. Монстр знову почав кружляти, коли Евантін підвівся на ноги. Кров текла по тілу. Ельф відчував, що слабшає, і програє цю битву. Одумки Евантін шукав способу піти у наступ. Вигинаючись і хитаючись, Демон переслідував його. Евантін намагався загнати монстра в кут, але той спритно відходив. Тварюка була занадто швидкою для пораненого старого. Евантін припинив ці спроби. Вони нічого не давали. Він просто дивився, як демон, шиплячи, продовжує кружляти. А потім, у відчайдушній авантюрі, король вдав, що спіткнувся, впав. Важко хитаючись на коліна Біль пронизав його наскрізь, але обман спрацював Подумавши, що зі старим покінчено Міняйло кинувся в атаку Але цього разу Евентін чекав Він встромив меч монстру в груди Демон закричав і вирвався З рани потекла кров Зеленовато-червона Вона запрямувала гладке чорне тіло і от вони обличчя до обличчя. Король ельфів і демон. Обидва поранені. Кожен чекає, поки інший втратить пильність. Демон знову почав кружляти. За ним по підлозі розтікалась кров. Евентін Елесиділ зібрався з силами та обернувся, щоб простежити за рухом ворога. Король був весь у крові, і сили покидали його. Біль розривав пошматоване тіло. Він знав, що протримається кілька хвилин. Раптовим рухом міняйло стрибнув йому до горла. Це сталося так швидко, що король не встиг нічого зробити, окрім як відхитнутись назад та піднести руки перед обличчям. Демон врізався, кинув короля на підлогу. Розриваючи м'язи зубами і кігтями, Евантін закричав. Пазурі впились йому в груди, щелепи зімкнулись на передпліччі. Потім двері маєтку розлетілись на друски, петлі зірвались з кріплень, пролунали крики, зал наповнився озброєними людьми. В тумані болю Евентін закричав Хтось почув, хтось прийшов. З криком люті міняйло відпустив поваленого короля. І в ту ж мить демон оголив своє горло. Меч Евантіна злетів у гору, Демон спробував відстрибнути, але поруч вже були рятівники короля. Саме вони встромили мечі глибоко в тіло демона. Від цих ударів Міняйло здригнувся і помер. Евантін Елесиділ похитуючись підвівся на ноги. Він все ще стискав меч в руці. Блакитні очі були твердими і непорушними. Відчуття оніміння пронизало його тіло. Він повернувся і побачив, як Андер тягнеться до нього. Потім король ельфів впав, і його поглинула темрява. Кінець 42-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.